Nu fortsätter radiokvällen här i Chor. Välkomna till kvällens Radio Gaga. Idag är det så mycket som den 20 april, va? Eh, ja, det är det. Och vi är fyra stycken i studion och det är jag, Joakim. Jag, Magnus. Ly. Och vår trevliga gäst i studion idag, hemliga gästen, är så mycket som... Marcos Lopez. Hej! Hallå! Hej, hej. Vill Välkommen. du ha en applåd? Ja, tack gärna. <skratt> jag tänkte bara passa på när jag ändå är i luften här att hälsa till min älskade flygvännen Karlskrona. Monica Bundela och min polare Ikar Krona, Niklas Malmgren. Lyssnar de? Absolut. Ah, fantastiskt. Då vi två lyssnar i alla fall. Yes. Härligt. <här> kvällen är kvällen succé är garanterad med två <här> lyssnare. <här> Tack så mycket. <här> vi har mycket att bjuda på som vanligt, men alltså det är nästan bättre än vanligt. Vi vi blir bara bättre och bättre känns som. Ja. Uh -huh. Vi har eh, dagens myt, som vanligt stående inslag. Visste du att eh Hittelo shit? Hitt idag va? Ja, ja, det blir det. Det blir det. Eh, uh, vi ska prata lite om Warmland Forever, den här fantastiska oh. serien som har börjat på Trend. Har du sett på den Marcus? Nej. Nej Mar Mar Mar Mar Marcus. Marcus. Nej, det har du inte sett. Du du har missat något. Den är mm. fantastisk. Ja, är det alltså det Warmland Forever. Den är den är så dålig så att det blir bra. <laughs> Okej. Okay. Mm. Vi kommer berätta mer om det sen. Eh, uh, vi kommer även uh, prata om det som kan vara i alla fall det är hittills årets prank eller hur minns du? Mm. <laughs> Absolut. Nåt uh, fruktansvärt jag blivit utsatt för i Herrol Risellas det dygnet. Eh uh, vi kommer även uh, berätta om internet mest hotade man. Mm. Och den fantastiska rullen Titanic 2 som vi lovade att vi skulle se förra veckan. Eh mm. uh, och vi såg den igår. Ehm uh, ins intrycken sitt och var. Så att vi kommer det kommer hagla skit över den. Ska vi säga. <laughs> Sen får vi inte glömma den kanske absolut största mediasläppet i Radio Gaggas historien. Just det, den absolut exklusiva världspremiären <laughs> som vi kommer låta er ni få höllas på den lite grann. Vi kan ju säga att det faktiskt började med en utmaning från mig och Stina till Magnus. Ja, när vi spelade två månader ungefär tror jag. Vi spelade ansiktet mm, på min du... begäran. Ja, jag tror inte du var här en gången va? Jo. Var det? Det var jag som valde den. Den var på hetalistan. Ja, men jag fann att du inte var med. <laughs> ja ja, det beror i alla fall som en en utmaning till mig. Eh uh, att jag skulle jag tyckte jag kunde sjunga lika bra där för att det enda de gör i den låten är sjunge men utanning. Och ja, jag känner att det där är inte så svårt. <slakes> det tänkte man så det kan jag också göra. Ja, det kan jag också göra. Så jag men jag gjorde faktiskt så att det, det är inte bara så kul att å, å, sjunga den låten så jag gjorde om hela texten till något helt annat. Uh, och och den, den den är det premiär för helt den enkelt. Den är det premiär för. Det har varit ganska mycket arbete med den, men den blev uh, ganska bra tycker jag. Det ska bli kul och här där. Så ja, häng med Radio Gaga i fredag kvällen. Mm. Baby mm. let me grow a mustache sjungen. Det var med The Happy Hippo Family. Mm. Heta listan bubblar det där. Mm. Tråkig låt. Ja, lite faktiskt. Den gav inte så mycket. Nej. Men eh uh, vi smart. Ni lyssnar inte på musik i knäet här för lyssnar på oss eller? Hur? Det är ja. ju du vet vi gör inte. Vem nu. ska svara på det där? Ja, precis. <laughs> det det är ingen. Med retorisk fråga. Ja, okej. Okay. <laughs> så, Wämland Forever. Ja. Eh, serie som har börjat på tre nu. Berätta. Det har gått två avsnitt. Eh, det är inspirerat av eh, det programmet som Vad har de gått The Hills? Ja. Uh, mm. Är det MTV, MTV eller någonting ja. sådär? Mm, mm. så. Som från början i säsong 1 var en realityserie där de valde att filma eh personer som lever lite exklusivt i LA tror jag. Det. Och eh man följde deras liv bara och såg vad som hände. Eh men efter två säsonger eh två säsonger har det gått nu men efter första säsongen så börjar de med att skripta det alltså de börjar regissera det och ge dem lite repliker replik och så där. Eh så då blev det väl inte lika intressant längre. Eh men det här har kommit till Sverige nu eh i ett det program. Försök. Mm. I ett program eh som Noah Volt lägger Karlstad i Värmland av alla ställen. Ja, Sveriges LEI från LEI till ja. Karlstad. <laughs> där man följer eh, unga människor, en åtta stycken kanske. Ja. Uh -huh. Eh och deras liv, deras liksom intriger med varandra och och så där. Ehm um, ehm um, de de lever liksom ett sorts försök till lyxliv när eh, den är nämligen men säger att han gillar att spendera pengar på sina kompisar så sitter de och dricker i Köpenhill. <här> så att <här> det lyxen uppgår väl inte till de nivåerna som de gör i De Hills kanske. Men också att de är i Karlslund som sagt. Ja. Det det det går ju inte att vara tuff där. Det, det blir som en hela småstads <här> Sverige. Det går inte att vara, alltså spendera pengar eh, i en småstad och vara tuff. Det alltså Nej. det känns onödigt att köpa en tuff bil och åka runt. Det blir Visst. bara The Blue Cube. Vi bara liksom. pankaka av det. Finns inget jetset life i Karlson. <laughs> Nej, det pissar. <finns> Just sant det som. <laughs> och det är liksom arbetslösa ungdomar i den här serien mm. som går hemma hela dagarna. Två killar liksom sitter och spelar Xbox hemma i sig själva och snackar lite brudar. Och du vet, det är det enda de går runt och gör under ju ingenting på dagarna. De har ju ja. faktiskt poolparty på kvällarna. Sant. Mm -hmm. Som eh, Ola, en karaktär där. Han är 28 år gammal, säljare gerunt skjorta och skjorta kavaj i röda byxor. Vil vilken vilken koldar har att han är säljare i 20 år den säger han Ja, jag har kollat in dem bara ett tre tre sen sen. Men alltså de arbetslösa ungdomarna, mm. är deras familjer rika då eller är nej. det Nej, nej. Det är bara vanligt folk som som då lever lite jättesett tror jag. <laughs> och liksom de eh, Ja, de dricker käppelhylvin. Han har Ola som är säljare. Han är han är lite utanför uh -huh. för han är ju den äldsta av dem då, de andra är 20s alla ihop men han är 28. Och han försöker ragga på de här tjejerna som är i 20-årsåldern. Vi har ett väldigt liknande gäng i Lidköping. Är det så? Ja, det det har vi verkligen. Så att en det... kille i Spetsen Spetsen där som bokser säljare och har köper samma sak fast de de dricker inte alkohol utan de knarkar istället. Aha, okej. Okay. Ja, ja, ja. Men han spontankör på han Audis också. Nej, men spontan gör lite galna grejer typ jag och, jag och eh, två kompisar så avsnitt 2 här om dagen. Eh och han tar, han har Ola mm. som har spontant som är säljare han har spontant köpt en vit Audi cabbe <laughs> som han kör ut. De tränar i skogen han och hans kompis. Och sen han han kör ut bilen ut där och så sätter de sig i bilen och så vi, ska han liksom visa att han kan skaffa brudar med när <laughs> eh man kan inte fejla skaffa brudar med en sån här bil. Så visar han liksom stereosystemet sånt, och killen ja det jag känner igen det här så mycket i Lidköping det är äh, det Är alltså det de jag det höjer upp uh, musiken på bilen och då körer du åker runt torget istället. Ja jag vet. Lidköping forever. Ja. Det är det nya säget. Ja, det är de det gänget hade fått gått rakt in i alltså de hade gått hem. De hade gått hem. Ja. Vad säger man vad säger man på det ökända forumets flashback om jo, detta? Jo, jag har kollat upp lite på flashback här vad folk säger om den här serien och det är uh, i princip bara negativt med undantag till tjejerna i serien som många tycker är snygga. De är ju med där för att de är snygga kan vi säga. Mm. mm. Eh, här har vi en positiv ganska positiv kommentar från Shadow 666. Eh, han skriver så här. 45 minuter kvar till nästa avsnitt nu. B bra skrivet. Eh, får se hur avsnitt 2 blir. Då också kollar jag Big Brother och kommer kolla senare. <laughs> Vad intressant. <laughs> ja. Jag fortsätter. Det är i alla fall mycket sötare att titta på. Perfekt som avslutning på en tisdagskväll. Smiley. <laughs> <laughs> det finns internetporr för tänk. Ja, på tal om internetporr, eh, eh Porn King skriver. Eh, <laughs> Ni, alltså nicknames som på för Flashback. Är ja, helt rätt. Helt nog i denna serie heter det Den ofrivilliga komikern som uselheten ger upphov till samtliga tre snygga Viktoria, Sandra och Selma eh som jag dräglar över eh smiley med höga ögonbryn smiley stor smiley. <laughs> men eh men det har den har ju någon skärm. Det har ju har det det är, det är så dåligt och det är så inövat och de två blonda precis. brudarna som sitter och försöker bli DJs som aldrig har spelat någonstans. En tjej är 19 någon man ja. och den andra är väl 18. <laughs> Hur kan du det vara här? Ja. <laughs> de tjejerna ju. Ja. Han ja ah, precis. <laughs> och du För för det första så säger jag ju 19 år i tjej mm. Victoria som är stjärnan i sägen på grund av, på något sätt snyggast. Men hon är mm. hon är också ganska bra. Ja, men det är hon är hon, hon är ju den bland de bästa i spel. Hon tränar ju spela. hon spelar fotboll ja. och hon driver eh, en klubb. Hon är sån här fest manager typ. Så du är ny eller du nåntje med sitt liv i alla fall. Mm. Men de här I tror jag serien va eller är hon det i verkligheten? Det vet jag vet inte om det är så på riktigt för att på hemsidan på TV3 hemsidan så presenterar de som om det vore på riktigt alltihopa att Ola ja, ja. är säljare och bryter. De presenterar väl i början av avsnittet att detta är på riktigt ja, nästan i alla fall det utser. Ja, alltså man ser ju att det är där är ju Manus och det är ju regissören typ. Ja ja ja, liksom. ja, ja absolut. absolut. Så, och då, då faller hela den här reality-schangen. <laughs> jag förstår som... inte varför man gör en reality show med Manus. Alltså Nej. inte det det blir liksom motsägelsefullt. Om möjligheten får man ska garantera att det blir alltså ja, bra blir inte så där. Ja, ja. ja precis. Men gör en vanlig såpa då då? Nej men det är ju för att det ska kännas verkligt. Det, <laughs> ja men jag tror det också. Jag gör ju det är ju ja, ja, det det är, det är väl lite som som och det är liksom Och då går ingen skådespelare uh, utan det ska ju kännas som att det är mm. liksom bland snubbar att man ska känna för bara liksom det här. Men jag, jag, jag tänker på The Office till exempel som mm. är en av världens mest populära serier den den är ju gjord på ett sånt sätt att det ska se ut som det är en dokumentärfilm. Ja, att det, är, att det ska det kännas är, lite äkta. Ja. Nu är det av vissa lygen skådespelare, riktiga skådespelare i den men men alltså det det gäller ju samma sak även om det är ungdomar här som som Jag spelar. tror jag tror det alltså just som i The Office där det är liksom riktiga komiker och skådespelare. Mm. Eh när man tar liksom helt oerfarna personer och ger dem manus och att det ska verka verkligt. Mm. Jag tror alltså men det, det känns ju inte. Nej, det känns inte som att det är liksom ett bra Nej och det ser man också i, det ser man verkligen också i serien. Ja vi, vi kan ju uppmana er att titta på det för att det är skrattretande. Men det det som man också ser alltså det det som är så dumt för de här personerna är att det, det här kommer ju aldrig försvinna. De, de mm. tänkte nog söka jobb. De har varit med i den här serien och gjort bort sig så mycket. <här> jag, vet, samma... jag vet inte vad som händer nu för dem. Jag vet inte. Tänker Karlsen i så pass liten stad. Många vet säkert vilka de är. Och undrar om de får komma in för på klubben och få ligga på det här grabbarna om de var ju det är coolt. Och... Är... Ja men tänker typ kungen av Tulesand vad hände där liksom? Det är precis ja, samma men det, sak. Det, men det är så, så alltså det är så syndigt så dumt för att alltså kidsen verkar inte förstå att det här kommer vara hänga efter Kidsen <laughs> Han kommer pappa mang ja, <laughs> det förstår inte att det här kommer hänga efter en hela livet liksom. Tänk om de söker jobb med det här. Ja. Ah. Nej, det jag vet inte vad som händer med deras liv sen. Det ska bli spännande att se. Mm och internet vad säger man fotavtryck på internet? Nej, precis. Det är just det, det digitala fotavtrycket. Det digitala fotavtrycket det ska vi prata lite mer sen som eh, internet mest hatade man har eh, ja. ja. Skapat säger jag. Skapat, ett. ja. Och det kommer efter maskinen. Mm. Måste... Maskinen här i Radio Gaga, det var liv och död. Mycket bra. Mm. Internet mest hatade man och blivit utsädd i dagarna. Okej. Okay. Mm. Han heter Hunter Moore och kan ni gissa vad han har gjort? Nej, mm. jag kommer inte gissa. <laughs> för jag vet. Vad vad är det inom för uh, genrer eller vad? Han har publicerat en uh, nettsida. Okej. Okay. Mm. Har det något med något? Du den här isnisleken var tråkig jag går direkt på sak. Eh uh, Shit vad det levererar ikväll. Vad <laughs> bam. <laughs> ja. Mange is on the road. Uh, sidan heter Is anyone up och uh, är typ som ett ett forum där uh, den här Hunter Moore killen då eh uh, uppmanar folk att lägga ut bilder intima bilder på sina X och mm. äh, där det man kan kommentera bilderna eh äh, och nästan alla kommentarer är elaka kommentarer om äh, utseende och de är även länkat äh, till deras Facebook profiler och <laughs> till, äh, liknande, så att man kan skriva meddelanden till dem. <laughs> eh nice. äh, de hade över 300 300 000 besökare per dag och eh, han tjänade över 140.000 kr i månaden oj, på den eh, oj. Oj. men han har nu tagit bort eh, hemsidan för att han har fått ett eh, samveteverkare så eh, <laughs> okej eller hotbrev och, ja, och så där helt plötsligt men det det här kommer in på att det här med digitala fotavtryck mm. att eh, bilder alltså bilder kan man aldrig få bort om du lägger upp en bild på internet så är det ingen som äger den, den kommer finnas där alltid. Det är ju så. Mm. Alltså, det så? Den finns ju även om när du har tagit bort den i din originalkälla så finns den ju länkad på så många andra ställen och eftersom att man man liksom pusar och sparar information för att besökare snabbt ska kunna hitta dit nästa gång så sparar den ju små delar av allt det här hela tiden. Mm. Vilket gör att även om du tar bort det tror du så mm. finns det alltid kvar lite grann. Mm. Sen är det alltid någon som sparar bilden, kopierar, lägger upp. Ja, precis. Och så sprider det sig liksom, mm. så mm. det är. Ja, vi hade faktiskt en en tjej i min hemstad som eh uh, uh, hennes ex eh uh, skickar han hade bilder på henne på sin mobil, hon var helt naken och när de hade sex och så. Eh uh, och han skickade det till en kompis och bara i förtroende då. Men det sprids mm. sig så fort så det sprids ja. sig som ett virus alltså mm. då hörs som alla i hela stan har ju sett det här. Eh mm. uh, och liksom hon kunde inte gå till skolan och uh, visa sig ut där knappt. Uh, Fast det... lite kan jag känna ansvaret ligger också på en själv att ställa man upp på det även om man inte tror att det ska spridas så någon gång så tar det slut eller någon gång så är det någon som haffar telefonen och sprider det vidare. Mm, det ja. finns alltid en risk. Ja. ja. Man måste vara medveten om det, det är bara det jag säger. Tror du att folk är lite naiva nu för tiden? Ja. Får man man man gör man gör vad som helst att skicka vad som helst och lägga upp vad som helst för att man tänker inte på vad vad konsekvensska bli. Det är väl inte så farligt kanske men men senare kan det ju bli. Mm. Det är det som är, är noodles guest att man man inte vet vad som kommer sen. Nej, vad folk vad, vad folk vill göra med det man har lagt upp tidigare. Mm. Ja, alltså, det är nog det som är det mest läskiga. Gäller det gäller om, om man är i ett förhållande så gäller det att ha tillit och då liksom det är klart man skickar en sån bild både alltså både för att man vill och för att man helt enkelt lite på den andra liksom. Mm. Ja, och sen så går han eller hon och otrogen och sen så tar det slut och sen mm. blir det hemdakon. Ett jäkla liv liksom. Mm. Ja, hemdakona det är det många av de här bilderna är liksom att man är mm. sårad och så gör sånt här äh, dumt och så även om man ångrar sig så det spelar ingen roll för de finns alltid där de är sparade för evigt. Mm. Usch. Ja. Och <laughs> det, det, det och <laughs> och, och, och Mångels favoritord och, och. Eh, uh, jag läste en sida om en tjej eller läste på en hemsida nu ett eh uh, en tjej försökte få bort såna här bilder från den här sidan då mm. just och gick till advokater så här men de kunde inte göra någonting åt det. Det var helt omöjligt. Mm. Och hon sa att hon hade fått alla hennes kompisar och sånt eller sättet och det var Usch. det var kört. Stacken. Men jag tänker på det, här. det är ganska kul det finns ju en massa läckta bilder på kändisar ja mm. som också liksom nakna eller så gott som eller filmer. Ja. Och uh, hur alltså på veckor är det hur man ser kändisarna liksom tänker man hela tiden ja jag har sett honom eller henne naken och man ser eller... väl på Kim Kardashian och Paris Hilton att det var ett äh, jättebra grej för dem för ja för dem hjälpte det ju jag tror det vi känner liksom absolut det var ju mm. det i princip som men om man tar till exempel en äh... Va vet jag, jag vet att det finns nån en bild på Rihanna till exempel. Gör det? Ja, <laughs> <laughs> många var överdå. <å>, och <laughs> så jag länkar Lopez dem sen på Facebooks sida. <laughs> men... Det ni kan gå in på Radio Gaga och så där. Men... <laughs> <laughs> men jag tänker liksom alltså glömst det bort eller kommer hon för alltid liksom att kommer hennes fans eller kommer folk alltid bara ja men det är liksom kommer man alltid tänka på det eller glömst det bort helt egentligen? Alltså jag tänker ju på när jag har sett typ säg Arnold Schwarzenegger att när han var så sjukt rippad för och så nu är han fet som en gris. Så <laughs> tänker man först, varför gör han så? Och sen tänker jag en stund senare att det händer ju. Det är ju naturligt. Mm. Och om någon när, framförallt när någon har ändrat utseende, det ofta står det kommer bilder ju när man har blivit gjort ja, nåt extremt. Nån har blivit fet. Och sen eller? tänker man efter, ja, det är väl naturligt så blir ju så blir det inte alla men det är naturligt att mm. det blir så. Mm. Så för mig så sitter det inte kvar. Vadå? Tar det en nick två. Nej, vi tänkte efter det här som är en en tillåt från hitlistan så kommer årets största släpp. Ja. Mm. Årets största musiksläpp. Alltså glöm glöm de andra. Glöm de stora artisterna. Glöm Rihanna, Nicki William Billboard allting. Allting. Det kommer exklusiv världspremiär av Mange och Jocke reservation av ansiktet och äckligt. <skratt> <skratt> Protovisning. <skratt> jag sa kan folk sluta lägga ut gravidmagar det är så jävla äckligt. Ja, visst är det. Mm. På Facebook. Ha, ha bara bara kläder på. Ja, precis. Bara <skratt> kläder på utom Rihanna. <skratt> ja. <skratt> det här var också från heterlistan som jag sa innan default med Django Django. Mm. mm. Nu i uh, igår så har jag uh, kanske <skratt> blivit fått den största prankningen jag har fått i hela mitt liv. Eh uh, jag fick ett samtal igår i i eh igår lunchtid eh uh, det någon fråga om uh, han han oh, han kunde få min mobil. <laughs> <laughs> och jag undrar så här kan du skicka min mobil till Stockholm sån? <laughs> och det jag vart så att jag har köpt en en iPhone 4s eh uh, som det har varit lite problem med så jag har tänkt skicka till tredje om de säger att jag ska skicka den till dem. Så jag tänker jag så här okej okay, är det de som ska om ska ska jag skicka den till dem eller vad det heter. Ja men kan du skicka den till Stockholm? Jag bara vad är för då? Nej, jag tänkte att jag kunde kunde få den. <laughs> vad va, vad menar du? Ja, kan jag få köpa den. Vad va, va, vad pratar du om så du... här? Nej, den vill jag ha själv. Totalt Daniel. Nej, den, den jag ja, den, den vill jag ha själv. Och kan va säga. Hör, caveman, vad fan var vad, vad konstigt så här. Hörr, är det inte du som har läckt upp din eh, mobil eh, på på internet? Jag bara, Nej, vad vad pratar du om? Ja, <laughs> ah, jo, har inte du det här numret så säger jag mitt nummer. Jo. Ja, ah, den ligger uppe på blocket.se. Det kostar <laughs> 900 kr. <kronor. laughs> av också vad det jag kollar upp vad det är och den den finns ju där uh -huh. och det är bra skrivit det står så här att eh jag har vunnit en iPhone 4S eh, i en tävling jag har redan en så jag vill eh, sälja den här billigt telefonen är ja eh, okej okay. helt ny uh -huh. och garanti finns så det bör jag ringa jag tänker säga okej okay, ja jag, jag jag ska skriva till blocket att eh, den är OC annons så jag gör jag eh och det här är vid vid ett-tiden tror jag, ah. något sånt okay. eh, och det börjar ringa oj vad det börjar ringa, <laughs> och, det börjar ringa. och två och nio kan vi säga är ganska billigt ja, och för det en 4S ringa. jag får sms och det börjar ringa och hela kvällen det börjar ringa som fan jag bara, vad händer och Christian sitter hemma och jag berättar för honom vad som händer och han skrattar åt mig så himla mycket och jag bara, ah fan Kr Christian är inte, är inte din är inte din bögsambo utan <laughs> Nej, bara sambo bara sambo <laughs> Eh så jag sitter och skrattar åt mig Magnus Grunds far och det ringer hela tiden. Ja. Så jag ska kolla på telefonen och markera så ser jag att man kan vidarebefordra eh samtalen. Ja. Uh -huh. Så jag gör ju det till Christian så sitter det där <laughs> och jag ser så ringer det plötsligt till han. Han bara vad fan? Alltså ah, ehm hur hur gammal är iPhone och säger jag hon till han. Ah, han har ju också en här så här två år. <hört> han tror att <hört> är det nog säljer nåt eller. Ja, garantin då. Ja, det vet jag inte. <hört> samtidigt som <hört> <ub> <hört> ja, att <hört> att jag... samtidigt som sitter 2 meter bort och för, håller mig för skratt liksom. Eh. <hört> <hört> uh, ja, i alla fall han kommer ju på sen det att så erkänna att jag vidarebefordrar. Sen höll jag på att göra så här till en massa kompisar. Det <hört> är uh. <hört> lite olika. Eh, uh, det blir en jävla debatt på Facebook. Planerat. Ja, förvirringen yeah. Lys, kommer hem. Lite lite samtal också. När ni kommer hem så ska vi kolla på Titanic 2. Så börjar min telefon ringa och så bara, är det du som har lagt ut en annons på internet? På blocket? Nej. Och sen så ringer jag ett samtal till och jag bara, men vad fan har ni gjort nu typ och tittar på er? Så bara, är det Magnus? Jag bara, nej men han är här, vänta. <laughs> nej det var förvirring. Men sen förstår jag att du hade det. Mm. vidarebefordrade. Och det var ju dumt. Jag tror en kompis blev lite sugen på mig för att jag var GK och tränade och så hade jag vidarekopplat han hade vidarekopplat bara typ en kvart till varje person men det blev ju en timma och en kvart tror jag. Så jag såg sen ett SMS. Är det du som eh, risar mig? Jag spörde det alltså. <laughs> Vem var denne kompis då? Eh, Mattias Björk heter han. Eh, vi oh, försöka... visst är det han som är eh, vi skulle försöka få med i programmet. Ja, vi ska försöka få in på programmet. Han har gjort en egen eh, låt om Lidköping som vi ska oh. försöka göra en oh. liveversion här i studion och det är det... Eh uh, är det Leon killen? Nej, det är Axel. Han ska vi Axel. Eh, ah, okay. mm. uh, han försöker få hit många gäster, men det var kul. Eh, uh, men det det ringer, det ringer, det ringer, det ringer. Eh uh, Det slutar aldrig ringa och Hur mycket jag, hur mycket samtal har du fått? Jag har fått eh uh, över 150 samtal och jag har Visa så berätta hur många olästa SMS du hade när du vaknade i morse. Totalt. <laughs> Totalt. Då hade jag eh, 46 olästa sms och nu är det på 123 olästa smsar. Men har du inte fått mer än 150 samtal? Du skrev ju 300 på Facebook igår. Jo, jag vet, men det var så jävla svårt att räkna. Ja, <laughs> det är klart. Jävla <laughs> jävla I och för sig. Så I och med att du har vidarebefordrat ja, dem också. Ja, vidarebefordrat och eh, så har jag ju stängt av mobilen på flygplansläge. Utan, så det här är bara under den tiden jag har <laughs> haft den på när jag behöver ha den på. Men det, så är, så. Jag, det är inte så konstigt, för jag menar, jag tror att en ny... 4S kostar typ 5000 föråt. 6 6 6 7000 kostar det ju till och med. Ja, inte riktigt va? Jo, jag tror den ligger på 6. Jo, 6000 ligger de på så mm. det är ganska okay. lite mycket. Ja. Tänkte och liksom hälften. <laughs> det är ändå ganska snyggt gjort av de som har lagt in den. Vet inte ja, vem det. Jag vet fortfarande inte vem det är och det gör ont men eh äh, blocket tog bort annonsen idag vid eh, etttiden. <laughs> det stod att de eh, hjälper den efter en timme ungefär men det tog och i tvack ungefär de. Jag blir så trött. Första samtalet som kom in idag var 0728. När jag har ju ja. som morgon. Och ursäkta <går> att jag hör av mig så, så, så hör av sig på SMS:en. Ursäkta att jag jag, jag, jag vet inte det hör av mig så här tidigt. Du, du, gör inte det då? Du, du tänker inte på att sätta på på eh, ljudlöst sen när du ljudlös, det är ju bak ljudlöst men det Det vaknar ändå. Ja. Ja, tagit bort vibrationen eller? Och jag måste ju ha jag måste ju väcka klockan på. Ja. Ja, men det är sant. Men ja. den är ingen fasta på ljudlöst. Nej, jag gör det. Mm. Ja, men jag har ju på ljudlöst. Men det det är fortfarande vibration på den av ah, fastain behöver det du... en ah, skit samma. Ja. Ah. So that, um, -S -S -s. <laughs> ja. Så att eh återkalla kanske. Ja, är blocket prank. Det kostar ju lite pengar, det är ju det är Men det kostar inte mer än 30 spänn så att. Nej. Nej, exakt. Det är värt det som någon annan vill iPhone 4s tror <laughs> <laughs> jag. Magnus säljer. Men när vi ändå är inne på den här grejen så ehm jag satt på föreläsningen igår som jag hade och kollade och det var en kompis med mig som hade blivit utsatt för exakt samma sak, men det gäller en bil istället. Och grejen var att det var då jag vände mig till Stina och droppade bara, fan vad kul att göra det här mot Magnus. Va? Är det ni som har gjort det? <laughs> Fy fan! <laughs> Fy fan! Det är jag väl en applåd! applåd! <laughs> Jävlar, vet du... Och jag Ilfam! och jag, jag kan jag, säga jag, jag pekat jag pekat så många finger jag anklagat så många mm, personer. Och jag såg hur jävla mycket vilken diskussion där för med dina vänner hemifrån på Facebook kunde jag anklaga varandra. <laughs> <laughs> och jag kan säga jag och Stina skrattade så vi grät igår när vi såg det här och bara fått 300 samtal <laughs> när vi satt och kollade på filmen i går bara 63 jävla SMS på en timme. Till slut så, så är det att... För förut tyckte jag att det här är ett så jävla bra prank så jag kan ta det. Men till slut var det att ta bort det där jävla någonstans. Någon jag kan säga att grejen var att när vi såg till en början att första timmen så hade det bara ringt 70 pers. Då kände vi att då är ju 2,9 lite mycket så då gick vi in och satte en tia till och sänkte till 1,500. Ja. ja. Det här är de bästa 30 kronorna jag har spenderat på här, så länge. Jag är så imponerad för kommer du ihåg att vi snackade om det. Så frågade de mig, tror du det är Eli som har gjort det? Ja. Och jag bara nej, det, det tror jag inte. Jag vet inte det kändes bara omt som ni skulle göra något sånt men ni har vuxit i mina hugen så mycket nu gjorde ni det uh, i i skolan ja. och ni så att ja ja ja ja ja det var det jag tänkte men, jag satt, men så... grejen var så här jag satt ju det var ju en kille kompis till mig som hade blivit prankad med en bil så villa ut ja. en lägenhet i Stockholm först och bara då kommer det bli toknering typ 3 och 5 för en etta i Gamla ja, stan herregud. men det kostar 110 spänn då bara så mycket är det inte värt Men det det det fula var när jag fick sms att Eh det var en tjej som prutade på 1500 och hon skrev så här ja för 1000 så tar jag den nu. Och att jag blev irriterad, jag blev sur för det, det bara blev <trylla> så. Jag tog verkligen illa upp. Det bara nej jag ska ha minst så här. Ja exakt. Och så var ju någon man som vet det. Du, du borde boss vara nej. Ja det bara nej. Nej satt äh, jag. Äh, jag tänkte bara jag är skulle. Är imponerande faktiskt. Utade här live. Alltså för för inte mer än att låten kommer strax utan nu har vi fått även fått reda på att års prank faktiskt är gjord av någon här som är involverad i ridiga. Really förstår du varför jag satt i bilen och typ fnissade ja. brevvädde jag nu. har en sak. Och jag, och och det var det här jag tänkte faktiskt kan bli veckans hit. Ja, men det förstår jag. Då eh, kör vi det nu då. För jag tuh upp en rolig grej som jag som hände när jag vidarekopplar mina eh samtal. Mm, gör det. Eh, jag blir också prankad av eh, min tjej att eh, Jag <här> <här> just det eh <här> att hon hon hon hade ju sett den här Facebookdiskussionen också så hon skrev till henne på Facebook bara du vad är det händer med din telefon jag kan inte få tag i dig. Eh och, och så förklarar hela grejen för jag vidarekopplat till några kompisar. Hon bara vad är det sant? Du jag jag köpte en bikini då. Eh och jag till bi värsta bikinibilderna bikini bilderna skickar till dig. <här> ja men nej. Jag bara, Vem har de nu? <här> men så visade det sig att hon bara bara skojar med dem hon, hon fick till dem. Mm, det var bra, det var det snabbt av henne faktiskt. Mm. Och alldeles strax så kommer ni få höra den exklusiva världspremiären av Jocke Mangs version av ansiktet äckligt. Sluta inte lyssna. Yes. Two brother från eh, London. Eh, Russel Kicks och Down with the Trumpets. Jag gillar jag gillar dem tror jag faktiskt de är jävligt eh, talangfulla. De är bara 18 och 16 och sånt där. Inte ute och killa. Eh, riktigt imponerande. L nästan lika imponerande Magnus <laughs> som ett annat. <laughs> That's the kind of links I'm capable of. <laughs> nästan lika imponerande som två andra låtskrivare och artister. Mm. Vem jag tänker jag på? Vem jag tänker jag på? du på? Tänker på oss. Här... Magnus och Joakim tänker jag på. Cool. Ehm, som sagt det började som ett vad att eh, Magnus kunde sjunga bättre än de eh, artisterna i ansiktet. Det är AFC och eh Frey. Frey? Nej, nej, nej, nej, nej. Nej. AFC och eh, någon annan snubbe <laughs> som ingen vet hur det är. Jag tänkte på maskinen nu. Men de de de, de är duktiga. Ja. Gör bra musik. Magnus gillade det inte riktigt så han tänkte det kan jag också göra bra, mm. liksom bättre. Det kan jag bättre. Ja, jag trodde det. Vi vi vi spelade in den här låten för vad var det? Nå Några... Nej, i lördags var det. Mm. Ja. Och Alltså min sång är så dålig så jag, jag <skratt> Nej nej nej, nu ska vi inte risa någonting här. Nu ska ni få höra. Det här är alltså i Radio Shore 98,6 Kalmar Studentradio. Du lyssnar på Radio Graga. Världspremiär. Det är Ansiktet. <skratt> låten äckligt men jord av och med Joachim Sörensen och Magnus Johansson. Børja med at jeg var ute en kveld några polere og det var lønningshelg Vi dræk noga beige åt en bolognæs många for mange shorts og kastet av meg mine shorts Berætta om min baby Hon er virkelig ingen lady Ok, hva for dette? Jo, det skal jeg for dere berætte Hun hadde hintet på sex med tjejer vi ska säga undan att täng på andra grejer. En kan med bara en lede. Vänta vad menar du nu baby? Ho viørreg nellaeller hun berätt av Michel Faiskt er en kille be. Även om han leke, baby. en lekke beve En pi is rekke peve. O sig oke, okay. när se llovbi mig, det var førekligt be. Det kan no ett lång sam har have fettt mycket skam O jagjenne mert ik inte konstet je bitter hun post bild på Twitter från en eklig gatukant hon hade filmat akten är smyg var jag blek jag som hatar att vara naken nu finns bilder på dragun och jag vill ha mer än ett förlåt för ryktet de fort på twitter det är jobbigt att gå på stan bakom ryggen Høy, ja, masser fnitter. Två killar under täcket, baby. Det er enn for baby. Även om han er lækker, en penis räkker meg aldri igjen, baby. Ja, jeg känner meg som en nolla. For det var killen det okay mig killen Olla. Det kjens ikke ok, når vi båda smeker meg. Det kjens for eklig, baby. Vi støller for mange krav. Krav krav kan inte säga nej nej nej inte detta jag vill ha ha ha för jag sitter jävligt fast hon kan ställa krav krav krav kan inte säga nej nej nej inte detta jag vill ha ha ha går hon har all makt hon har filmat förr three persons take it baby varför vara så många baby Även om han är en penis, ræker, det är för ekligt baby, vem fan är misse baby, Mamma såg bilden baby, det känns är okej att misse du på mig, det är för en oh, jävla hyllning killar. Oj, oj, oj. Bra jobbat. Riktigt. Jag känner faktiskt jag jä är riktigt stolt när vi hör det nu. Mm. Det var bra alltså. Den här måste fan ut på Youtube. Den ska vi det ska vi lägga upp musikvideo på det. <här> Äkta radioguld. Den lägger jag på fixa. Ni ska ju gå videokurs nästa kurs känner ni så att Ja eller hur det blir. Ju, äh, det är ju det musik. är det enda vi gör. Det är denna tolkningen vi gör. <här> det får ni göra. Kan... Ja, det är det High Five Mental härifrån. Jag kan bara säga att eh, ansiktet var Affasi och Erik Nordström hetan. Numera övertagna av Jocke Magnus. <laughs> Absolut. Slänger någonstans. Ja eller hur det är... omtåtling gör det bättre. <laughs> <laughs> eller. Ehm, vi och tycker vi vi går direkt på nästa sak ska vara det. Ja, vi. vi låter vi låter eh, lyssnarna avgöra om det var hit eller shit jäna mat gym på vår facebooksida. Vi har redan fått eh, jag vet inte om jag ska ta det som hit eller shit men Malin har skrivit ha ha ha ha ha hur långt som helst. Ehm <laughs> uh, man kan väl säga så här att all PR är bra PR. Ja, och sen har de skrivit Många makers har fått konkurrens. Jag hatar att vara naken bara naken la la la Magnus vilken skön sång. Så att det var nog en händning. Det var Nej, en Ja, jag tror det är, det är stort. Ja, det är bra. Eh, äh, men det var må... svårt att spela in. Det var det. Det var det. Var det. För mig jag fick väldigt mycket hjälp av Jocke i, i, i sången men Jag började det <laughs> är sjunga så. Eh första det var så. Dyrt. Jag ska jag ska jag måste ge all all är all cred på på texten på mannen för det är faktiskt han som hittar på hela historien och skrivit allting. Jag har bara gjort puttsat genom att ta bort ett par ord liksom. Jag har bara hade liksom refäng. Eh. Jag jag var bara statist nästan i den här Nu värderaramla in här hit med Sora bokstäver och hur mycket utropsäker som helst. Oj, oj, oj. Ah, det är sjukt skönt så, tack, så. Tack, att höra. Tack. tack så hemskt mycket. Vi är gör en... <laughs> ja, förlåt, <Vår> är skivbolagen. <laughs> ja, man, <laughs> precis. Sony Music Records ska man skriva snabbt på Facebook sidan. <laughs> eh, Visst vore det är skitcoolt. Gå in och kommentera radygaga. Nej, facebook.com/radygaga2011 eller #radygaga. Men vi vi vi vi fick, vi fick skrota väldigt många meningar, alltså bra bra meningar som mm. eller rim som skulle i Nej, i det skulle lektornade. passa in mer rytmis liksom. Det skulle ja, passa in, liksom. in rytmis. Ja. ja, men det är klart. Uh, mm. Den är ganska svår på det sättet Va, där. Det var, var det vi skrev i när vi den här Ja, vad skrev och... vi inte? <laughs> ja, men det ja, var ju just det att de de här grabbarna skulle på party. Det var en jävla fest med fart i. Nej, men den den var kul. Klassiker. <laughs> och sen hade jag ska så in som inte kommer som inte passar var att eh uh, kan du inte eh, fråga din bror, alltså trekannten, kan du inte fråga din bror? Jag har hört att han har en stor. <laughs> en sån jävla dålig tjej. Och... Jag var så imponerad av Magnens eh, rad som han kom på på, eh, på stående, stående fotar eh, när vi höll på att spela in. Mm. Vi var tvungna att enra om när, angående bilderna på Twitter. Mm. Eh, jag hatar att vara naken, nu finns det bilder på draken. Den var bra, <laughs> ja, den... släppte han sådär. Vem ja, var ringestans. bra faktiskt? Det var riktigt bra. Och varför var det så många? De var ja. frågeställningarna, det var ja. roligt. Nöd blir det istället detta. Visste du att idag Li, det hördes fram emot. Ja, jag har varit jäkligt nyfiken ska jag säga. I, idag handlar det om tjejer som är väldigt ljudliga under sex. <laughs> som hörs mycket. Det var därför jag undrade Li om du är en så sådan. Ja, det var där han. Jag, jag skulle ja. anat att det var något åt det hållet. Ja. Så är det, är du det då? Eh det är inte jag tänker att det här. Nej, nej, det är vi i ämnet ju. Ja. ja. Tre killa mot en tjej. Hallå. <laughs> det är jag hela... prankar dig en sexa någon ska jag på. <laughs> du kan du kan inte säga vad du ska pranka mig med med många fel. Nu är det i alla fall så här att en brittisk en brittisk primatolog som heter Stuart Sample. Vad är en primatolog? Som eh studerar primater. Ja. Mhm. Han har ehm ehm studerat eh sex lätterna okay. eh av apor. Jag vet inte hur kul det var kan vara att studera så det måste vara jättehemst på ett sätt. Ja. <laughs> <skratt> <skratt> Love. Ja, det är om man, man ska vänta eller om man ska försöka få in dem i red mood vad gör man? Det? <skratt> <skratt> det är det. Berry White. Det känns lite som att candlelight dinner och <skratt> så här är det. Så här är det. Inom många olika arter så gör kvinnorna ljud ifrån sig strax innan under eller efter akten säger han. Eh, det är speciellt vanligt bland primater, alltså apor. Eh och studier har visat att en att en anledning är att honan bjuder in fler män till akten genom att låta. Yes. Och det här är alltså parningslåtet inviterar de hanliga opförarna och tvingar således fram en tävling där den bästa hopan vinner och får para sig med henne. Survival of the fittest alltså. Den och så bästa vidare. i vad? Alltså den ledaren. Den starkaste typ. Ja. Kan ni tänker en tjej går in på en klubb, ställer sig i mitten och bara Alltså <skratt> <skratt> kommer liksom en grupp med män. Det var det jag undrar lite på att om du hade varit någon sån som lärt mycket under akten så vet jag inte vad du vill med dig riktigt. Eh, <skratt> ja, nej, kanske inte ute på klubbar och sånt. Men det här det här är väldigt intressant för att Stuart eh Campbell analyserade mer än 550 olika tandningsläten från sju stycken kvinnliga babianer och analyserade själva strukturen på dem. Jag gillar att jämföra med babianer också. <laughs> Tack. Ehm <laughs> um, det var så här, han kunde säga att strukturen var mer komplex uh, beroende på kvinnans fertilitet, så ju närmare liksom ägglossningen var, desto mer komplex var hennes skrik för då var då var hon så mest fertil. Okej. Okay. Ja eh uh, och beroende på mannens status som hon hade sex med. Så att ju ju liksom uh, bättre högre i rang den här aopan var som hon hade sex med, desto mer komplex var hennes skrik liksom i själva ljudstrukturen. Så då och då kunde andra uh, manliga apor höra det på håll och sen uh, värdera sina chanser för att få komma till. <laughs> och så kunde hon väl ju greeta eller nåt sånt emellan benen därifrån. Precis. Och det här funkar med människor också eller? Ja, men man har ju applicerat det här på på människor och har börjat analysera människor också om man tror att det ligger någonting i det, att det, det är liksom vår vår djuriska del av oss som gör det. Men hur ofta Till har man del? har man sex i ett rum med typ 10 killar och skriker högt? Men det har ju inte med det att säga. För det spelar ingen roll. Alltså det du gör ju lättare ändå. Det är om grannen hör vi <laughs> oh, yeah. <Du> låtsas. <laughs> Så <ben, laughs> jag använder det. Ställer mig med örat mot väggen och lurar mig in som sent. <laughs> Smyger in, tar ett jävla chokehold på den här killen och bara "Eh" och säger han bara "Jo, du är stark." Han här. är nog bättre. Radiant, don't cut me off when I'm talking. Cop, cop. Här packar jag och hör hemma själv. Legenden av skivan gruppen The Fuggis. Mm. Pill. Eh Radio Gaga här i Radio Shore 9.6 Kalmar studentradio. Eh vi har lå på sig studion idag Li, Joachim och Magnus som som ligger ner i stolen för tillfället. <laughs> Vad <varför kilar>. <laughs> är, är det där? Vad händer? Nej, det är trött Magnus. Nej, det är jag faktiskt inte. Ehm det, det händer konstiga grejer ibland framförallt i såna här lite mer mm. mindre privilegierade länder kan man säga. Ja. Bland annat i Pakistan. Jo, eh, som gäst här så tänkte jag bara bidra mig en liten grej. Att jag läste i förrgår på DN att i Pakistan så har det nämligen fötts en eh, liten pojke med sex ben. Sex ben kan du tänka dig? Jag har tre ben. Det är hur mycket som helst. <här> ja, det, det, det är jättemycket. Vart alltså, satt de? Ja, precis. Det är det jag tänker också. De hade ju ingen bild som kanske tyvärr var... Men liksom, varifrån kommer benen? Vad växer de? Hur funkar de? Funkar de alls? Vart kommer den ifrån? <laughs> Vart kommer benen ifrån? Vill du ha, ha svar på det? det är, han blir en bläckfisk... Eh, Pojke? Människa. Det finns ju elefantmannen. Bläckfisk-man, ja. Det finns ju elefantmannen från Indien. Mm. Och nu finns det bläckfiskpojken från Pakistan. Men tyvärr så, han fick ju... Tyvärr! <laughs> de... <laughs> han kunde fått en karriär som bläckfiskpojken, men, men. de överflödjer... Han fick ju vara superhjältet. Ah. <skratt> <skratt> eller hur? Alltså det är ju bra att säga i fight typ så här träna ljud och så här. Kommer du har ni spelat det mot en Martin combat som möter man är snudd <skratt> med ja. fyra armar. Ja. Och liksom tänk tänk <skratt> Det är ju överlägset ju. Ja, jag tänkte. Han får en, en egen viktklass. Tänk sex ben nu för ska du blocka alla de med. <skratt> Men tänkte tänk när man kör bil, <skratt> fotboll, ja, ja. Allt spela allt fotboll, spela fotboll man, man så ska... Vad vad menar du? Alltså du kan ju liksom vila fyra ben. Den jävel eller vad vad tänker du på? Du kan vila fyra ben och sen byta liksom när dina ben blir trötta. Det blir jättedritigt att köpa skor. Ja, skor är jobbet hade hade han, hade han hade samma det, storlek på alla fötter eller? Igen att man kan vila alla de fyra benen varå så det du det tänker jag att det är positivt med sex ben är att man kan köra bil för då kan man vila fyra. Nej men tänk tänk i Pakistan och Indien och så där då cyklar ju allihopa. Tänk om du har västaförsbacken, det blir du, du, du får lårkramp, du bara byter ben. Det är ju hur smidigt som helst. Ja, det är, det är faktiskt du har en poäng där faktiskt tycker jag. Ashid måste ta jag av annat. Ja, det negativa är att alla tycker du är ett freak och uh, typ men det, men det är liksom freakshow cash. Men tyvärr så fick han ju då benen bortopererade. Tyvärr, stackare. Så han är en vanlig människa igen. Apropo freaks, alltså apropo freaks en freakidolfilm. Alltså det var freaks i den filmen. Ja, det, det... Titanic tror jag. Vi har risat manus och idé som tusan innan här i radion man och se specialeffekterna och se filmen. Ja oh, herre, det var det var en plåga. Det var 90 minuter skit alltså. Jag har inget att säga. Är spisless. Alltså det kunde ligga gärna titta på en en väg med färg som torkade. Det är roligare. Ja, absolut. Man kan väl säga att om man ser den så har man liksom en en alltså en eh, konkret botten. Ja, då har jag då har du verkligen hittat det lägsta laget av skit du kan hitta på ah. en film. Han ja. har den fått på IMDb rankingen 6.8. 6.8. Det är ja. det lägsta man Den är den är skriven av, ja. producerad av, regisserad av och huvudrollsinnehavarna är samma person, Chaim van Dijk. <laughs> samma människa. Ja. Det blir sällan med... bra då va? Ja, han gör inte med fyra brudar i hela filmen ja. alltså. Ja, runt Anna i Annas ja. här. Kom <laughs> ut ur en helikopter dricker champagne, glasögonen på. Alltså den är den var så ja. dålig. Budgeten var väldigt låg för att de har ungefär 14 statister som marscherar. Ja, det var kul. Titanic 2 den ska ju vara fylld med fullt liksom ja. men där sprang runt typ 14 pers på båten. Man kände igen statisten hela tiden. <laughs> ja, där är han igen. <laughs> Man såg dem lite så från och till hela tiden. Ska vi bara dra väldigt kort vad den handlar om nu? Igen, ja, just det. Det var ju eh på jung 100-årsproblemet av Titanics ehm jungfärd. Så har de gjort ett skepp med ännu bättre och ännu liksom mer avancerat och ska klara samma färd från Pangahollet, New, New York till Storbritannien. Eh Titanic 2 heter den så klart. Och som vi sa varför döpa den till det? Det känns ju jättekrokat. Vem skulle öka vilja vilja åka med dig? Och Granat det kommer en tsunami mitt på havet. Mitt på havet kommer en tsunami som inte finns på havet egentligen, men ni har det som är orsakat av en stor isberg som har lossnat från en glaciär och och slår in i båten en en isbit och så sjunker det. Ja. <laughs> och killen där precis som är i första filmen ja. förresten. Ja, han är inte som en hjälte av på något jävla sätt. Ja. Du Li jag måste bara säga att det det ringde fortfarande ett samtal på min <laughs> telefon. De de slutade. Och eh, vi, tackar det, vi tackar för dig Li. Vi tackar för dig Li. Det ger att man mycket underhållning. Varsågoda. Lopez, tack så mycket för att du kom idag. Tack tack tack. Det var ett jätteroligt. Ehm um, och ehm um, Vi hälsar till Stina som sitter hemma och är ja. med oss nästa vecka. Så att vi ses igen nästa vecka. Ha det bra allihopa. Hejdå. Hej. Hej.